I got all my sisters with me. We are back. Yeah. <laughs> det är lite långt. Vi, vi är tillbaka med till originalfamiljen av snitt. Istället för att förfesta är vi tar med ett vanligt. Ja, och jag är med också. Just det, <laughs> ja. Kajsa är med, vi är originalfamiljen. Mm. Ja, alla Vi får ju passa på att önska en trevlig valborg första maj också. Man hoppas en att alla hade en trevlig valborg. Men man får hoppas så att alla önskar. hade en trevlig valborg. Liksom. Ja, en bra lång helg. Vi har velat upp sig och haft det härligt och allt mm. sådär. Ja. Njam, njam, jag känner att Mattias vill att vi ska fråga honom vad han gjorde på vad gjorde du nej, på valborg. <laughs> det känns som att det var ledande mot uh -huh. det. Nej, nej, det var inte så jag menade. Nu men, <laughs> men, <laughs> ja. gjorde Mattias här Nej här jag Han menade. Nej, jag skulle bara säga att jag hade en väldigt trevlig valborg. Var, först var jag på konversation i lördags och sen så eh, vägen majbro och grillade korv och hamburgare och grillspett och fläskytorfläsa och inte där på grill och jävlar alltså. Ja, Vad alltså, när vi firade midsommar för föråt så eh, hade vi så mycket kött så att han vi var hos kunde äta kött typ tre dagar efter. Vi hade vi vårt så 10 fläskytorfläsa och typ så här, 15 kotletter. <tryck> så här, jättemycket. Tre dagar. tre dagar efter, är väl inte så länge. Det är det kanske jag tyckte det Alltså att man gör typ en ja, vanlig frukost, lunch, middag. Är du med om man och... gjorde de det? <gri> det vet och jag inte. <gri> <tre mål tidigare. gri> <gri> <gri> ah, Okej, okay. då är det ja. ganska bra ja. Gjorde ni något speciellt på Valborg? Något kul? Ja, jag var i Göteborg på lite grillmys, äh, kväll, ah. Sen åkte jag hem för jag jobbade på måndagen. Mm. Men det lät ju trevligt. Ja, det var jättekul. Ja, oh, kul med Göteborg. Ja, mm. det var en eh, vis, jag krockade med spårvagnen också Oj. Oj, fast det gick bra Krockade du med spårvagnen? Nej, inte jag, spårvagnen krockade Ja, okej, okay. Obagligt. Ja, men eh, jag kan ju inte bli sur för att jag har planker ändå, så, det, <laughs> så jag sattlar där för att vänta Det gäller inte att göra så mycket liv omgivnings idag så att man har mycket uppmärksamhet Man vet inte vad som händer då Nej. Nej, jag kan en gjorde... planka på? Ja, det är klart, man ja. kan det ju bara gå Allt på. Allt går att planka men, på. Det är men, bara i Jönköping det inte går att planka men, men går för att du måste visa det biljetter. Att ja, men inte på samma sätt. Alltså, alltså, på. I Göteborg är det ju bara chauffören och han ska man inte prata med. Det är ju bara att gå på. Men så är det ju på bussen här också. Nej, Nej men chauffören sitter liksom instängd i ett litet rum. Så man är på ett tåg som man får typ får inte prata med Nej, för Nej. här måste du även om du har månadskort mm. så måste du ju stämpla det varje gång du åker. Men om du går på oh, bak oh. på såna dubbelbussar som jag kallar den, det jag är jag menar en sån mm. dubbel, då det, skulle du glömma att ta det på maskinen, skulle jag komma en sure. Men annars så kan du ju planka om du går på bak. Det mm. kan du ju. Ja, jo, alltså det kan ju om du har tur, men väldigt många gånger när jag har åkt med en bussen så sitter ju chauffören och kollar så bara, Ja, ja du sitter ju påläggs bak ja. där i grön jacka, du kan komma hit och stämpla ditt kort." Mm. Ja, true. De är väldigt sådana ja. tycker jag. Mm. Ja. Okay. Det var en snygg mm. spårvagnschaufför också. Oh, nice. Det är ju tur att han fick gå ut ur det där. Men då det Du hade alltså en bra val, mm. förutom krocken. Då. Ja, Fast det, det... Det, det gynnade ju, det var ju det med något gott ändå. Ja, precis. Att han så. gick ur sin ja. pås. Och jag blev bara ungefär tio minuter sen. Så. Ja, Det, så det var så det ingen allvarlig ja, krockman. Nej, då. det var ju chauffören såg, det var en bil som körde ut framför. Mm. På spår, spåret liksom, Där han inte skulle vara mm. eh, Och chauffören såg det Så han började ju bromsa i tid ah, okay. Men så de scratchade i varandra lite Och alla klarade sig Men hon i bilen var nog lite upprörd var hon uppe då? blev lärad, ja. såklart. Mm. Hon, tror man, ja. Jag tror nog att hon var arg. Nej, att hon, hon blev ju rädd. rädd. Det måste som liksom ett tåg. tåg <laughs> typ. Alltså så när de kommer så mot sidan. Nu vet jag inte riktigt hur det är ulyckan i Men det känns som att det måste bli som ett tåg. Det kommer mot sidan liksom. Ja. Det är ju ja, som, som en ju minitåg. Som en tåg. Ja. Ja, precis. Mm. Som ja. t bone -krock. Men det var ju en krock här också i, i Jönköping med en bussombil. Eh, nummer tre, tror jag det den här Togarp. Den här gröna bussen. För att jag vet, är mitt emot Evergreen. Gröna typ. oh, den är en buss. Den är bussen. Ja, just det, ja. Är den jag är väl eller, eller ja, jag vet vilken äh. men alltså typ tvåan, 19, någon av dem. Trean ja. tror jag det var, den är grön så. Ja, den är grön. Ja, i alla All fall. Nu right. vet mitt emot mot ja. vet Evergreen Evergreens i skolan. Ja. Yes. Mm. Så, varandra, så ligger de på gatan, så ligger de typ delar, Sådana svarta delar från bussen typ. Och så, ja. så ser jag att det är en bil som håller bredvid. och ser två tjejer tror jag det var, eller kvinnor. Winner. Två damer. Från tjejer man, till äldre kvinnor. Han <laughs> ja, såg dem stämma stämmer honom. För jag, jag kunde inte stå stod på dem såhär jättemycket. Jo, det kan du. Och, och så bussade han framför sig. De var arga såhär. Varför gör jag att ingen som ser vad jag gör? Så Men här, jag nu jag gjorde du en sån här Bamse-grej. <laughs> typ I Bamse så pratar de ju aldrig. Det är alltid en berättarröst ah, ja. som ah. säger saker. Ah. Och då när de pekar och sen ska prata, då gör de såna ljud. Så gör de såna tecken och sånt och så ser man bussförfören också utför. Han går typ in och ut ur bussen och ringer folk och sådär ah. Det var jag och Livtrym. Det var efter vi hade varit bovlat och det. Fan vad vi... action. Ja, det alltid saker när vi har varit ah. bovlat. Ja, ah, det fanns sant. <laughs> Vad var det för andra gången när polisen lånade cykeln? Ja, precis. Då var jag och Mattias ute och boblade med Radio K-styrelse i så en gång. Och så kom den polisspringaren och jagade någon och snodde, eller snodde. Han lånade Linda. Jo, det kan Rickard så kan ni nu Han gjorde också Kenina. Men jag tycker att jag ändå la i lite en fas i ordet så att man också ska höra. Han lånade. Förstår ni vad jag menar? Hör ni? Ja. Han gjorde det i alla fall. Och så försvann han. Och vi fick, Linda fick ju ringa. Hon ringde först 114, för vad det heter, mm. Det här polisupplysningen. Men det var ingen som svarade. Så slutade med att hon stod och ringde 112 för Okej. att få tag på någon som kunde hjälpa henne att få tillbaka sin cykel. Det var det sjukaste någonstans när vi ringde 114, eller vi, när Linda ringde 114, för sig hon sa typ, tips eller vad hon sa. Ja. Och så de bara såhär, har du frågor om dubbdäck? Ja, eller, mm. jättekonstigt. Det men det måste, just det, det måste varta precis innan man skulle sätta på dubdeck eller i den perioden då. För det var ju precis då i jul. Var ju där, det, efter att du kom bryr sig, det kommer ut så det ju. Så det var ju då i det ja. hugget där ju. Ja. Men jag fick hon att, någon ersättning eller någonting för det? Jag gick tillbaka en cykel. men det hände ju ha varit en chokladbit ja. i alla fall. <laughs> <Ja>. <laughs> det kunde ju fått. Men jag tror att han Diplom. tog ju namn och nummer och sånt där. Ja, men det var ifall det skulle vara något... Något fel någon vittnes, mm. med. Snarare det var snarare så i fall vi skulle behöva komma in för för det här jagandet. Mm. Men Linda visste ju också om den här var som blev jagad. Det var ju någon hon kände. <laughs> ja, hon, hon ha cyklat efter. Ja, men hon sa ju det när han ringde det två eller vad hon bara ja, men jag vet vem det är de jagar jag vet mm. vad han heter. Mm. Då hade de tagit honom mm. när han kom tillbaka hade de mig tagit honom. Vet ni vad han hade gjort? Han hade slagit en polis. Mm -hmm. Och kört, eller när han tittade på en körkortskrom, ta med honom hem. Han hade varit påverkad, mm. och förmodligen var det inte bara alkohol, nej nej sa de. Han var, alltså, detta är bara som jag har ett litet snabbt minne, men när han tittade ju på oss när han kom förbyspringande. Och jag tyckte att man kunde se lite på honom att han var lite på Det är bara jag som har ett litet snabbt minne. Ja, jag... ja det gick mm. ganska snabbt. Eller? Men man blir så här, man blir så jävla sur efteråt att mm, bara, precis. fan vad vi hade kunnat... Vi hade ju kunnat ställa oss i vägen för honom. Men sen vet man, ja. typ fälla... Alltså vi hade kunnat, jo men polisen var liksom tio meter bakom. Hade ja, ja. vi fällt honom så hade polisen kommit i kapp och tagit honom. Ja, det är liksom inte... Jag tror inte det skulle kunna hända något. Nej, nej, nej. Men, men. Det blir, man tänker så, här, ja men här kommer ju en snubbespråk. Han ja. ska väl med någon buss eller något? Ja men man, det är ju inte det första man tänker på att hoppa på nej. liksom. Nej. <laughs> Nej, men det är ju inte det. det, det, det alla ju så i <laughs> man stoppar. Alla böms ringer över Man är så jävla taggad på <laughs> att det ska vara något. Man ska bli en hjälte. Man, man förbereder sig ja, liksom. Verkligen. Så man får så här, 20 stävningsansökan är erhjälte. Ja, <laughs> men det väger upp. Det är värt det. Ja, ja. det är värt. Vi kommer av, kom av lite. Vi pratar om krockar. Det var Nej. ju två båtar som krockade här. Två visningsöbåtar som ja, krockade förra lätt. veckan. Jag, jag fattar har inte, inte att det gick flera båtar, jag trodde bara var ah, en båt. Trodde bara det var en. Är det två båtar som? Ah, det, är en, en, det är en bilbåt då. och en mm. passagerarbåt. Mm. Jag trodde man åkte mm. på samma tid. Typ. Ja, mm, ah, det kan jag, man göra. Ja, det på Visingsö Jag har det cyklat runt Visingsö. Ja, ja. Är det vackert. Det är jättefint. Ja. Det är jättefint. Ja. Är det vi... ekar? ekar, på Visingsö. Ja, det stämmer. om ah. det var Gustav den tredje eller någon som planterade en massa ekar för han skulle i sina slagskepp. Problemet var att det tar typ 150 år för en ek att växa klar. Satte. otur. Ja. Mm. Men Mackmyr använder den eken i sina fat, sina whiskys. Har de det? Mm. Jaha, de är de enda, det är enda de självs <snittet> till. Är det på riktigt det <skratt> du <den> är det den eken? den är inte så god. Alltså, Nej, vet. alltså den brukswhisken är inte så god. Annan, jag har ju faktiskt varit på V och cyklat runt V, man har jag cyklat. Uff, de moxade destiller där. Oh. Ja. Det är ett bra, det ser väl jag var 14 år då. Vart ligger? Ja, jag måste vad är det? Mina kronor, då åker krona och ut. Är det Katet. Ja. Måste det måste bli eller tänker jag fel nu det är där ja, men det är du bor Mattias alltså. ja det, det. Jo, men jag kallade det bara för sjön och havet men det var ju där bra jag höll till ja det går ju en båt mellan gamle... Helsingborg och Helsingröm vad gjorde han alkemisten om... var inte han alkemist ja, det var ja, han alchemist. som tittade vad var det nu han sa upp i himlen och så sa han någonting han sa att jorden snurrade runt solen och inte tvärtom tror jag det var ja, han, jag... eller så var det någon Kopernikus eller ja någon det var, var, var det. väl någon kolla som eller någon grej. men han var ju ja. det här var ju den tiden var inte det typ Uh, nu kan ju någon annan Mattias googla Men kanske. han är inte är det, men det är, är det här tycker bra som har bra hus här utanför Nej, Jönköping. Det är, Nej, det, det är en annan bra Ja, det är, det är väl samma släkt men Bra i här är ju en grev familj alltså Just det för det är ett grevskap. det är ett grevskap. Grevskapet Gränna. Är det någon som är kvar finns det en kvar? Det finns inga riktiga grevar kvar Det är, alltså. det är rätt för det var att han såg att jorden var i centrum. Mm. Cool, han ska också, grejer. eller han, han fick ju också nästippen av skuren och det sägs att är han, han en ny i silver. Ja, det var han. Oh. Mm. Oh, För det var en sådan otrohetssaffär, så, här här affär, så ah. blev han, ja. De ja. du han, han, alltså, om man ska tala så långt så att han är egentligen inte svensk. Nej, han är dansk. För att han han föddes i Skåne, var dansk. Men, det är man väl Men nästan han är ju då namnet eller? Han är Bra. dansk. ja. ja Fast det står då ja. föddes i Skåne typ Sverige, dock var en del av Danmark. Ja, så det, okay, var man, ja. det var på hur man det var på hur man om man Men var torkade. det på Væn han föddes eller? Nej, Knutstopp. Knutstorp. Knutstorp. Han ligger i Svalöv. Mm. Och vad ligger det? <laughs> Svalöv ligger i Skåne. Okay. Men var tungt med en silverna så tänker jag. Ja. ja. ja håller du tänker alltså vikten, vikten eller att det är häftigt och ja, dels är det ju tungt att det är häftigt det hade man ju inte sagt att nej till men också mm. fett tungt att gå runt med tänker jag eller ja fast, svårt det, att, att andas tänkte jag säga men han använder roten för att nej, bara, andas det var ju bara men fattar man jobbet om man typ så alltså nu, nu hittar nu tänker jag bara så jag tror inte de sparkar så mycket på den tiden. men tänk tänker de man skulle bli lite anförd och lite så här fatta vad jobbet att bara vara andas genom mun eller bara kunna andas genom mun alltså, men då Hur tänker satt jag han fast så jag vet inte. Superlim. Carlsons Superlim. Carlsons Säkert skit <laughs> eller något sådant. Lite ja. bias -bias. Och något. Men Han var ju ändå alkemist. Mm. Heter det alkemist eller alkemist? Jag skulle säga alkemist. Ja, jag har också alchemist. sagt det. det ja. Alkemist Al Ja, det stavas med K. Men man säger ju kemi. Ni mm. säger alchemist. ju inte kemi. Men man säger ju... Men i Skåne. Jag vet, nej, jag säger nog kemi. <laughs> men jag tänker på att och om man inte vet ord så uttalar man ofta som det står. Liksom. Vi kan ju äh, vi kan ju translate, alltså Google ja. Translator och se vad de, hur de uttalar. Mm. Men vi skiter ja. ja. i det. Ja. Om man har tillföljt på Facebook-sida så har vi lovat att prata om en sak idag. Aha. Hur det gick i bablingar. Ja, ja. att... Men nu var ju Kajsa inte med så det är ju lite invalid tycker Nej, men jag. jag. Men jag tänker, vi kan ändå säga. För vi har ju då pratat så mycket och vi kan ändå nämna alltså, kan ja. ja, alltså, det. Det är ju väldigt synd att jag inte kunde vara med och visa ja. vad jag går för. Men detta låter som en utmaning. Ja, det, det har vi väl sagt alltså att vi Det ska... har du ju varit ända sedan vi började <laughs> prata om, det ja. men det har bara blivit av. <laughs> så när vi trodde det skulle bli av, då fick jag så kalla fötter. Ja, då bangar. bangar jag ja. Men jag kan ju säga så att det kom ju fram att jag var inte så där jävla bra på bowling. Mattias kom nog sist. Du trodde ja. att du skulle vara ja, jag, bra. Alltså. Han trodde också att han alltså, var där ja. Det var ja. det som var det. Ja, jag, jag, jag kan säga så, i början hade jag värsta hybben. Aha. Och bara sa, yeah. Ja, han fick några där i början men ganska tidigt så här, gick det bra. Och sen bara. Men det var liksom, när vi var med Radio K så alltså, var jag hyfsat bra. Men jag tror det är för att, man, jag bobblar typ så här en gång i halvåret. Man kan ju glömma, glömma. Liksom mm. Och så det är ju ganska gör. ofta ändå. Jag har inte ja. bobblat sedan jag var typ jag babblar rätt, rätt ofta två gånger på år men det är ofta ja. Kajsa, jag gillar att du säger jag har inte babblat sen det får ju en, det låter som det var länge sen och så säger du ändå att du kommer slå alla i bowling. Men, nej, men, det, när, jag var, när vi babblade med handbollslaget när jag var typ tio då var jag bra Eh, men det är ju 15 år sedan ja. eh, men sen när vi har boblat också när vi av, när, om vi ska gå ut eller någonting så finns det ett sunkigt ställe i Motala som heter City Bowl, nice. men då är man ju ganska packad, men då är jag fortfarande jävligt bra mm. eh, så jag tror att jag är väldigt bra fortfarande ja. eller så är det att alla andra är jävligt dåliga det kan vara det kan så, så också. Var också men är man ful så kan man alltid tvista sanningen lite Ja, du, den talar för sig själv. Min Ja alltså, det, det är ju svårt att ljuga om det. om Det är, det är tre, svårt att ljuga tre på bowlingen. Som sen kan säga, nej, det stämmer. <laughs> okay. alltså, I alla fall det när skåren kommer det på ja, tv också. Okay, jag ger mig. Men, men var det som vann det? Leo trim. Leo trim. Ja, han var njukt ju, ju, bra. Och han var jättedålig på mm. bowlingen. Uh. Men han känns som en sån där som skulle kunna vara bra på typ allting han provar. Ja, men han är ju sport. Han spelar i fotboll och innebandy. Han är lite sportig av sig. Ja. Tänk så bara kommer med i Sveriges landslag inne. i fotboll och liksom hoppar in. <laughs> så alltså, var <typer. laughs> Så långt Jag <och> vill så alltid <laughs> <laughs> ja, det är bra på liksom. Ja. Bara, ah, tänk han, Vid 25 års ålder men ah. han spelar 25 spela korpen i Jönköping. Yeah. <laughs> Inte så otroligt. <laughs> bara, ah, vi prockar in Leo där inne. Ah. Vi tar in någon. Har ni sett han? Eller? Har ni sett han som <laughs> spelar i Jönköping? Du tänkt, du men hur det gick det för, för, ni var ju att fira gullan Hur gick det för gullan då? Det, han gick och mitt emellan tror jag Han, mm. han och jag, ah, jag tror han vann med, med, med, över mig med ett poäng eller ah, så här. Mm. Jag tog kapp ganska bra mm. andra ah, det är det. Det gick skit, det gick ganska dåligt första runden, men sen tog jag kapp mm. mig i andra runden och sen vann han med ett mm. poäng mm. över mig mm. Men bowling är ju lite social sport, väldigt trevligt mm. alltså, man, ja, man, man pratar men, liksom om Om vi bortser från, det var ju en tävling där när vi kom det var ju ah. typ huskvarna mot Jönköping. Det var väl elixier, ja. Oh. ja, säkert. Jag vet inte det sånt där. Men det, det, var liksom, det var ju en riktig tävling när vi var där. Mm. Och det var, ju li, det var ju någon i publiken där. Bland annat en gammal man. En, en gammal gubbe som när matchen var slut Gick och ställde sig och tittade på, på oss, oss när <laughs> och Det var så här, alltså, det här är ens titta på. Det var, liksom, det var så dåligt. Vi födde då ja, ja. ju rätt så högt liv ja. när, man gjorde, när man fick ner käglorna och grejer. Och de andra var ju rätt så tysta. Ja. vi satte ju där ja, på kanten. Ja, de, det var ju verkligen så här, ni får vara lite tysta. när ja. Ni ser till att det är en match som problemat. <laughs> Okej. Okay. Men jag gillar mm. verkligen jag gillar skorna de tycker jag är fetsniga och sen gillar jag skjortorna, så när man är med så här om man kollar på amerikanska mm. filmer typ Big Lebowski och så man såna shortar mm. som har det, det så Och vilken film är det då när de blir något getkänd film jag kommer snart på det jag tänker Big på Lebowski. det Big Lebowski babblar de är Kingpin Det är nog den jag tänker på jag mm, yeah vad heter han då? Och ja, det är jag som inte heller kom. Jag bara jag bara se filmer framför mig alltså så här. Vad heter han i Zombieland? Han som är den äldre mannen. Eh, det är ju Harris. Ja, Woody Harrelson. Han ja. är också med i, den, i Kingpin. Det han kan vara. Och jag... Bill Murray. Är han eh, det? Fantastiskt bra. Jag film. Jag vet faktiskt inte vad det är för film. Nej, men ja, på tal om filmer. Vi, vi behöver inte prata Nej. om jag det. Jag, jag kan säga så, alltså, jag såg en film med Hally som var sjukt bra. Mm. The Imitation Game eh, Benedict Cumberbatch och de den var bra. Mm. Och den, är den alltså Green var jag, jag är jätteintresserad av Andra Varskriget och dem. Jag tycker det är jätteintressant att läsa om. Och så därför tyckte jag den filmen var bra. Mm. Bara därför? Nej, inte för bara därför. Men, men när det är saker man tycker är intressant så blir det ju liksom bättre. när man liksom Du är väldigt bra skådespelare. Med. Ja, jag, jag är ju en av hans fans. Ha? Jag gillar han. En, en cumberbitch. <laughs> Körlok han bra. Är det ju en, ja, en Cumberbatch. Jag vet inte om jag mig själv det, men då är jag väl det. Du måste du vara. Om du är ett fan ja. så är det ju en cumberbitch. Sant, sant, jag fick för mig att jag skulle börja kolla på Riket av Lars von Trier. Mm. Fruktansvärt. Och mm. han gör ju sådana riktiga konstfilmer. Ja, mm. men det här är ju ganska tidigt i hans karriär ja. också. Det var väl det här läste, nästan lite han blev känd för. Men ja, det händer ju. Det går ju så långsamt. Alltså, det enda som är roligt att kolla på det är ju han svensken som spelar läkare som hatar danska Det utspelas ju på ett danskt eh, är, sjukhus. Ja, han har gjort rösten till eh, Mons i Pelle Svanslös. <skratt> ja. Om ni Eller följer Krita det. en femma på ja. Instagram, då lägger de upp en bild på en skådespelare. Han är Okej. det. Okej. Vad heter läkaren? Stig Helmer. Stig Helmer. Ah, det är det Lasse Håberg? <skratt> ja. <skratt> <skratt> <Mister one. skratt> Går runt inte hatar danskar. <skratt> <skratt> ja, <precis. skratt> ah, jag ah, okay, jag men fick äh, i alla fall för mig att jag skulle börja kolla på det här. Vi är jättesekt. Ja men det är för att jag har ju kollat på liksom, eh, lite andra av hans filmer Antichrist och sådär och det är ju varit, det är så här, psykologiskt jobbigt och jag gillar ju det och mm. jag tänkte att det skulle vara det den här också men det är inte så påfrestande för psyket Läkaren räket. heter Ernst Hugo Järgård ja det är ja. han ah, ja. Järgård, ja. Det. Han har ju fantastisk röst mm. då. Ja, jag vet Är det han som säger, är det han Jaha. den här postbanken? Okay, äh. Det är en, kanske en smalare referens Nu ser jag en bild här, nu vet du vem det är också. får se Ja uh. Är det finns ett jättekänt jätte klipp där han säger Postbanken och bara om och, om och om igen. Det låter väldigt speciellt. Då kommer det? det? är från en film. Aha, så okay. säger Postbanken. Jag vet inte, det var en kompis med gymnasiet som tyckte det var så roligt. Så han spelade alltid det här klippet när Ernst Hugo göra säger Postbanken. Ja. Men han är bra i den serien ja, han, det går, han går ju runt och hatar allt och alla. Men inte han med någon Ingmar Bergman. Du har kollat här han har varit med i. Han är ju den generationen liksom. Han kändes som en ja. sån som skulle kunna vara med. Han var där. med i Raggargänget Adam och Eva, det var där han börjar. Ursäkta. Raggargänget Adam och Eva. Nej. Jo, Adam och Eva 1963 var han med i filmen Adam och Eva. Ja, alltså det behöver inte vara den Adam och Eva, men det är väl om Jesus, alltså de första. Ja. jag var vet då. inte vad det är. Raggargänget. Ja. Jag kan kolla vad det är. Raggargänget är en svensk dramafilm av Ragnar Frisk. Det är en biljack slutar med en singelkrasch där Ernst, Hugus, Järgård och Barra Och hans sliskiga säker, kritan smiter med rånade pengar och döda kamrater. Mm. Okej. Okay. Okay. Yeah. Lät inte som en höjdare. Han har varit med i kodisbällan också. Ja, just det. Eller, okay. ja. Gamla... Gud, den var länge sedan jag såg. Den är ju inte J bra. Alltså, det jättelänge det är. är det inte där de stoppar upp sockerbitar i fitta? Nej, men. Jag Eller är det en flaska förresten? Jag kommer inte Ja. Han var med i Young Indiana Jones också. Jaha. och Ja, det George Lucas. Jag trodde det var en svensk, alltså en svensk twist på det, men det var det. Riktigt. Nej, Viktigt. men var det Young Indiana Jones? Jaha. Det är av Joshua Lucas. Lukas. Den, den med Phoenix, River Phoenix. Han var bara med ett här. avsnitt, så jag vet inte. Alltså, han var med Blom ja, då, Jag hörde serie. Ja, men det var en serien. Ja, det är 44 avsnitt. Tre säsonger. Ah. Den ska jag man nog man. se. Jaha. jag gillar, Indiana Jones. Jaha. Hur som får det roligt. Ja för jag tror inte han är med. I den. Jo, bildvagnen hör så fort. Igen det. Mm. Men varför heter den jung Indiana Jones? Men det kan ju det kan vara. Öng. Önga Sniggle och ja. Han är man får ju se han när han är barn i en av filmerna. Vilken är det? The Last Crusader då. Ja, det är väl mm. för det är ju de är Phoenix typ... som spelar. Det är det. Ja. Han är med, det var väl precis. Nej, det var absolut inte precis innan annan drog Nu fattar han jag. Eh, kor, alltså han, de har de spisar som 10 16 50, 93 och så här som får in när han är 50 år i New right. han är med, liksom är, i slutet de visar aldrig liksom, kronologiskt. Ja okej, Så, okay, då så det är därför. Och sen eh, där var ju med två svenska skådespelare. Max von Sydov och Ernst mm. Hugo Järregård. Max von Sydov är ju inte typ bara med amerikanska spelare. Ja. Han spelade Simon ja. Froyd. Sigmund Freud. Och, men det är väl, i, han spelar väl Han spelar ju någon sån i Shutter Island också. Uh. Någon psykolog. För är en uh. tysk. Och jäkla med många. Sen i samma avsnitt så var även Panela August med Ländbjörn och Björn Granat. Ja, det mm. låter som det är värsta svenska produktionen. <laughs> <gör> ja, men tänk på att han inte hört om den så. Björn Granat. Men när är det härifrån? Vilket år? Det måste vara 80 tal va? Uh, nej, det är i mycket tid idag. Eller 1977. Eller OCC. Va? Nej, George Lucas fick ju fan sitt genombrott på 80-talet. Det ständes mellan 92 och 96. Jag sa ju men det gjordes ju nog på 80-talet då. Alltså den gjordes ju innan säkert. Jag gick igenom alla och så såg jag att det är någonstans. som jag trodde den var längre ner. Förlåt! Nej. Jo. Nej, inte okej. Okay. Men, jaha eh, ja, där ser man. Ernst Hugo är The Big Movie Star. Ja. Visst är han? Han är ganska död va? Ja. han är död. 98. Han är död. Ja. 99. Mm. Men om vi ska prata om döda skådespelare så har vi ju en... Vad åt dig? Nej, det var uh. Björn Granat, han var ju troligen i Jönsöleggen. Vad sa du nu? Vi var med i Jönsöleggen. Björn Granat. Vem är det? Du alltså. tänker på Björn Gustafsson som spelade Dynamit Harry. Ja, han är med. Den, Jaha, han är här, med Joho, det här, är det här vet jo, han jag. han är med. Nej, sicka, är inte med längre. Mm. Ja, för jag, ja, när jag jobbar det. senast så kollar jag på den. När jag hade lunch. Jaha. En 20 och dog mm. Och han är ju i Madicken. Ja, det är mm. Man spelar ju på Lee c Och han är, han är alltid i rösterna till mammuten. Han I har i ju väldigt speciell röst. I Ace Age. Ice Age. Ice -hug. Age. Ice <lär> Age. <-h. lär> <lär> men, alltså, yeah, men jag Ice Ice Ice Ice Ice han Ice Ice Ice Han dog Ice Ice Ice Ice Ice Ice han Ice Ice Ice Ice Ice Ice Ice Lennart Julström Ice Ice Ice Ice Det Ice Ice Julström Ice Ice Ice Ice Ice är Jag Ice inte Ice Ice Ice den Ice i, de sista, I den sista filmen så är det någon så här chef för den här hemliga Säpo-organisationen. Du menar han med ögonbrynen. Med ögonbrynen, precis. Var sån är med i Bäckfilmerna? Nej, han också med i Bäckfilmerna. Han, han är man i va? Ma? Jag vet inte vad han är. Man i ja. Jag har inte sett så mycket Bäckfilmer. Oj, oj, oj. Eh, Gud. Det jag vet, alltså. Han är med i Bäckfilmerna med Gösta Ekman. Ja, är okay. så gamla eller så gamla men men han har ju värsta buske i ögonbrynen ja, ja. som han så här... Oj, som sticker upp liksom ja, i ja, verkligen. Det är, det är ju han här. Exakt. Ja, precis. Nu ser vi alltså en precis. bild på honom. Bra Mattias att du visar bilden. Vi får lägga upp den på Men eh... de var rätt lika Han har en son. Nej, ah, han har Björn Gunnar. Ja. Men vad heter hans son heter? Alltså i dem jag till på Julström så hittar mm. jag Men Björn Granat. Han heter ja, för jag fick kallenet och så. Också. Är det sant jag bara hittar? Men Björn Granat. <laughs> Björn Granat. Pass lägger du känna. Nej, hon. jag, jag kommer inte ihåg. Alltså. Det är lättroligt, Christer. Ja. Ni, eh, Niklas. Niklas. Ja. Men säg vi att hon Karin Jul som hon är för fattare. Oj, alltså nu okay, det, det vi tycker så jag är jag svårt går här Men Björn Granat som vi var på innan. Ja. Han är också i sällskapsresan i Snow roller, alltså Ja, han är, ja han är ju han, är han är i familjen. Han är ju som är helt jävla <laughs> ja. Han är ju skitrolig där. Tyngden på dalskida. Alltså, det finns många svenska filmer som är härliga. Ja, mm. no. no. det är ja, alldeles fint. Ja, jag du, tycker du, det är väldigt mycket också. båda ja, men svensk. Om du tar den första Göta kanal till exempel. Jag tycker inte om kanalen. Nej. kanalen. Alltså, den inte första jag är, är bra. Sen har det på ut i den holo den är inte svensk. Nej. <laughs> <laughs> men, men den är inte svensk. Det här, nu pratar vi vet, om mina ämnen inte skulle prata om idag. Ja, ja. Vi, jag skulle, vi skulle prata om tv-serier. Jag vet att vi har pratat om det innan. Ja. Mm. Vi har en annan vinkel på detta här. Mm. För, detta har ju diskuterats med många olika människor. Okej. Okay. Jag har en liten statistisk undersökning. Vi vill inte höra någonting om Better Call Saul. Nej nej nej nej. Mm. Detta är hur man tittar på TV-serier. Mm. Skulle ni titta på tar ni, så ni tittar på avsnitt efter avsnitt varje vecka, väntar ni till en hel säsong är färdig eller väntar ni till alla säsonger är färdiga och då börjar titta? Vad står ni vad jag menar? Ja. ja. Jag är sån att jag det ber på varje för serie för är det typ en serie jag inte har på svensk kanal, typ då som du sa eller typ Breaking Bad som som var, nej Game of Thrones till exempel. Mm. Det här var också då för det spoiler folk. Men det så säger en en serie som är på typ ABC i England eller någonting. Mm. Amerika. Ja, vi mm. förstår vad du menar. Ja, då tar jag ju helt, oftast väntat hela sången ute. Men det är typ en svensk på TV4 då tar jag avsnitt för avsnitt. ja ja Okej. Uh, ja det beror väl på alltså finns ja, det. Det beror ju på om den är gammal eller om den är ny. Ja. Men det är det är om man väntar. ny, det är väl det vi tänker om. Ja, ja om det är ju sen om man får jag veta få jag veta jag många känt. gör det jobb, många prata med vänta typ en hel säsong och sen får de kolla sig där och så blir det sp man spoilad. Men det beror på om det är känt det är vissa, det är typ men bara... alltså den enda serien folk spoiler är ju Game of Thrones. Ja, därför tittar jag på den är nog den enda serien som jag tittar på varje mm, avsnitt samma här alltså Jag gör det också om jag glömmer alltid när jag saker och singa men den Ja, ja. det försöker jag nog kolla på. Ja, så det, så fort, det är samma som Moll Det finns ju många avsnitt ute. Men jag väntar till att de kommer varje torsdag på 12. Och så ser jag ett avsnitt då på tv-stället. På 12? De, de har köpt in dem nya nu. Ja, men jag kollar på dem på Dreamfilm. Där jo, det. jo, det gjorde jag så här jag missade, Men jag tänker mm. så då är det roliga, för då har man någonting varje vecka tycker jag. Ja. Jag har svårt nej. att titta på. Alltså visst, typ så här som Brooklyn nine, -Nine och vissa ja. serier så. Men det, där kommer jag inte bort att kolla för att de går inte på tv. Jo, sex. Exakt. Ja. Ja, ah, typ tre säsonger tillbaka. Jaha. Men de måndagar. har kört, Nej, ah, Jag började kolla på det nyss. Ja. Det är kul. Det är. Oh. Måndagar skitlodet. är det. Hela Men, måndagar som, på sexan är rätt så bra. Jag har svårt att titta på sexan. Jag tycker det är en dålig... Alltså okay. sex, så här, trean, feman, sexan, sjuan. Alltså de här kanalerna som mm. ska vara lite så här. Jag har inga kanaler så du får jag ju titta på den. Jag tittar ju bara på Netflix och Youtube och HBO. Till exempel nu, där var en film jag ville se igår så såg jag den kom på tolvan. Så jag bara sa, nej, då tar jag ut den på andra ställen istället slipper att reklamen. Så gör jag är oftast. Alltså grejerna, för jag kollar aldrig på serier på tv. Nej, inte jag. Det är, jag. Jo, det alltså, är, jag. är de på tv serier jag de på tv? Är ja, jag, alltså slökolla. Men det är ju inte så här, okej, okay, nu är klockan fem. Nu vet jag att det uh, alltså, är How I Met Your Mother-säsong. Okej, inte alltså, okay, dem de kanske. men de som Rebecka Martinsson och sånt som har varit på fyran. De nej. tittade jag på. Det stora fågeläventyret. <laughs> Mästarnas mästar. Det, är, alltså, var bra. Oh, det var bra. är ju en annan grej, alltså tv-program. Mm. TV-program är ju en annan grej. Det var så bra. Ja, det var så bra. Kan ni Va, komma med det för så som fågelskåd. Det är typ oh, det <laughs> så så bra. Ja, och sen i slutet så fick de åka till Peru och se på den allra största fågeln i världen och den var skitstor. Vore det Albatross? Nej, Nej. albat. Vad heter den? Det är, är en det annan fråga. Nej, det är en annan fågel. Ja, för albatrossen är väl skit stort. Ja, den är görst. Ja. nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Nej men jag är nog alltså jag tittar ju fan aldrig på tv. Jag klarar, Nej, jag klarar inte jag. av det. Så fort det är reklam så stänger jag av. Fast jag tycker det är rätt skönt med reklam ibland för man kan gå på toa, man kan titta telefonen ja. tv Men vet du, vet du vet du i netflix så kan du pausa. Mm. Jo, jag vet, mm. jo, jag vet. Och när du tittar på streamen. Men det, bara alltså, det, det tar ju det, det, för, för, mig är det, för mig är det längre steg att kan paus själv. Risken paus. finns ju dock om det är en paus, alltså om det är reklampaus, så kan du ju fortfarande missa. Det är ju fortfarande en begränsad tid. Pausar du själv så kan du göra andra saker. Det, det, det finns en en grej i hela reklam får man gå in på t 4 Text TV. Så har de la Kondoren heter den. Ja, Fågeln. sina ja. körscheman. Så man kan mm. se så här reklamblocken, introblocken och sånt där. Vem fan använder Text jag gör det ibland. Jag, jag använder <laughs> Ja, det te är alltså Jag. använder text från Text TV. Alltså, men, 199 jag kan inte ja, ]olla. du menar så. Ja. Ja, men Det kan jag förstå. Nej, ja, ja. Alltså sitta och typ läsa nyheter Det gör jag Nej. ibland. Ibland så har du 377 sportservice. Och... Mattias är som alltså, den här... Du är en... som min pappa. Vi... Jag kollar också text-tv. Ja, det är, det, gör, det, gör, är, det är, är fan min farsa tittar på text-tv. Jag kan ibland gå in i datorn och välja text-tv. Jag tror fan inte ens jag har funktionen text-tv på min Jag tror inte det box. finns på de nyare tvarna. Jo, det finns. Det är ju digital boxen där sitter det. Ja. Men jag tänker som mig som, inte har, som har det i huset. Alltså i, i jo, det ledningarna. det finns. Det, Aha, det finns kanske det är skytt. Alltså, jag skulle vilja åka till Peru och kolla på kondoren. <laughs> <laughs> vi kommer av det lite nu. Men vi får lägga får upp på, Jag vill se en bild. Vi får lägga upp så bildspel på Facebook. Vad alla bilder vi pratar om. Bil. Ja, kondoren aldrig hört. Det heller. Om. Andra vill åka till Peru och se Machu Picchu och sådär. där. Michelina vill se kondoren. Är inte den stor eller? Men är det garanterat Jävlar att du får se det. den då? Vänta på telefonen. Men det är typ så här 2000 meters höjd eller nåt så där. Man måste mm. gå upp i bergen ja, lever så högt upp. och det är skitsvårt att ta sig dit upp för att det är ju luft och så. Mm. Luft, utan du är inte van vid det. Men finns det många av den? eller den är den Ja, det finns ett visst, ett visst område där som mm. de lever på. Den är säkert ja. utrotningshotad. Det är ju en typ av gam. Ja, svart. Gam. Mm. mm. Men hur lång är den mellan vingspetsarna? Är det fem Jag alltså, ska se vad det står här. Mm. Mellan tre och fem tror jag det, det, jag. det står ju dock att fåglar. det är den största fågeln på västra ah, halvan. jag vet inte. Ah, okay. ah, ja. alltså, eller, jag jag, alltså, jag känner mig väldigt lik när jag var hemma för ett tag sedan. Då stod jag och kollade ut genom fönstret. och kollade på fåglar med en fågelbok. Jag vet inte hur jag hamnade där. <laughs> <laughs> ja, men det kan man Men jag kan säga så här, skola, kommer en fågeln, Jag är inte rädd för att jag karata. Alltså, jag, blir, jag är rädd för fåglar. Vad? Då ja. är jag inte rädd för att. Göra alltså tipsar tipsar alltså. typ om när ni vet när man går ibland det kommer duvor och sånt. Jag jag kan inte säga att jag ihop. Ja alltid, jag såhär. vet, jag har Det är många kompisar som är uh. livrädda för jag fåglar. Har, ja, Alltså jag nej. Min eh, farbro, jag skulle gå bara och bygga. Ja, jag ska jag hamnade samlade på hans axel, som han stod på, landade på hans axel en kråka. Jag, jag vet inte vad jag hade gjort då. Jag har aldrig fått fågelbajs på mig. Nej, det har inte heller. Pappa, du får soga in för glasögon och så drän ner sig. Nej. <laughs> ja, jobbigt. Ja. Så här står det i alla fall på Wikipedia om man mm. kan då, hur stor den är. Kan Va? vara den. Det står att eh, den har ett vingspann på ungefär eh, 274-310 cm okay. mm. Och en genomsnittlig vikt på 11-15 för hamnar och 7,5-11 kilo för honor. Fattar ni hur stora de är? Mm. Dock så står det att det här är att måtten är från uppfödda, alltså fåglar som är uppfödda i fångenskap. Så de är ju säkert mindre oh, än vad vilda fåglar kan bli. Så att det, det är, är, uh -huh. Nu vill jag söka på albatros. Ja, den se hur stor den är. För jag får man att den är jävligt stor. Ja, det kanske jag, jag vet det. faktiskt. Ja, inte. men det är den liten näst. den var nu bara för det. Men det är nog den näst näststörsta. Det ska sträcka. Faktiskt. Ja, det, jag såg nu att albatros är en ett släkte. Det är inte okay. en fågel. Uh -huh. Uh -huh. Mycket stora havsfåglar. Men vadå, vad då? Du sa att det var kändisar som får lära sig mm. fågelskådning. Så är det här var då typ så. Här. Om de var sju par eller åtta eller något sånt där. Så var det åtta fågelskådare riktiga liksom. Mm. Och sen så var det kändisar så parade de ihop sig. Och sen så fick de göra olika deltävlingar här runt om i Sverige. Och leta fåglar och ta kort. Och, och så var det då att finalparen fick åka till Peru ja. Och eh, fotar och kondoren. Och det var ju väldigt stort för fågelskålorna framförallt. Ja, väldigt bra. undrar hur undra mycket kändisarna brydde sig egentligen. Det roliga var att Anders Bagge var med. Och han hamnar ju alltid sist för att alla andra sprang ju när de skulle leta fåglar. Han lunkar ju fram där mm. och hamnade alltid i duellen i slutet. Men han vann ju typ varenda duell. Han slog ut allihopa så jag tror han var kvar i slutet fast inte i finalen då. Vad var det för dueller? Typ såhär fågelkvitter? Ah, ja men då skulle de ha pluggat på om en viss fågelart typ. Och han pluggade ju heller inte utan han kunde ju allting. Han var ju kungen av folk. Han är väl ganska djurlig när han gillar hundar. Ja. Nej, typ. Men han är ju rätt djurkär. Så. Uh -huh. Jag får ju bara upp agerklamen när du säger så. Ja, uh -huh. de måste äta bussen. När han, när han sitter och spelar piano och så här. Vi han hand djur. Det har jag inte sett. Nej, det är bara en massa hundvalpar. Uh -huh. det en försäkring. Alltså, hundar, oh, hundar är härliga. Uh -huh. Ja, katter? Men jag, jag bara, nu när vi ändå pratar om tv serier så bara undrar jag om ni har sett uh, 30 Reasons Why. Uh -huh. Ja, Alltså för jag ser bara massa memes om det hela tiden. Jag drog igenom är... dem på typ två dagar. Ja, de är så var det... lätt ja. Var det bra då? Ja, det var jättebra. Mm. Eh, men kanske lite lång... Eh, eller tog väldigt lång tid. Det handlar ju om att en tjej har eh, tagit livet av sig. Uh -huh. Så har hon gjort 13 stycken eh, inspelade kassettband. Med olika skäl till varför hon tar livet av sig. Ja. Uh -huh. Och då så är det riktat in till olika personer varenda band. Då. Så då vill man ju veta hela tiden vad som ska hända på nästa band. Och ja. nästa band och ja, jag ska äh, nog kolla det. Jag vill det bara veta bra. om det var bra. Det är en smart cliffhanger. Eller cliffhanger kallar man kan inte det. Men det är som bra följetång. Liksom. Ja. Det är ju från en bok. Ja, ah, det är en ja, bok? Okay. Ja. Jag har hittat information här om fåglarna. Ah. Världens <laughs> största din. fågel är vandr vandringsalbatross. Okay, den har. Eh, fan nu har han så ah, den, där. den har en vingbredd, vad heter? det? Vingsband ah. på 3,1 meter. Jämfört Oj. med 2, uh, det är ju typ det är typ samma, det är nu typ samma. Uh. Men den är större, kroppen är större. Ah, okay. Den är 1,35 omkring 1,35 uh. i själva alltså, kroppen. Ah, okay. mm. Och den. Konkorden, uh, eller vad jag ska säga. Kondoren. Kondoren. Var typ 1 och 10. Okej. Mm. Ja. Och den, är, den, är lite, den ser, är lite, de är den ser mindre stora. ut. Men den har ju lite större kroppar och typ samma vingspan. Ja, vad äter de? Gammar. Ah, kondoren var ju en gam så den då, eller avsätare då Ja, precis. Var kondoren var en avsättare, men den där tror jag det bara fisk. Alltså det, är det är ju typ en fiskmås. Mm. Ja, är äte, en stor jävla fiskmås. Äter gamar Ja, det är en, äh, haft en av de Det gör de nog ja, om det, det de om de ligger där och ruttnar. Mm. Alltså det de är ju ju sättet. De äter ju sånt som ja, dött mm. som har legat ett tag. Vandringsalbatrossen är sårbar. Står det. Men det är alltså nog Concorden Konko också. Man får säga Concord hela tiden. Men, men, gam gamar. Det är av Ja, alltså, de, Nu de, tänker jag på sådana gamar. De, såna de tänker så här långa, smala som i, lejon, i djungelboken. Där. Ja, ja, och den där är... fotografen som fotar ett barn som sitter ute i öknen och så är det svält barn. Ja, just det. Och, Och så, så är det, det gamar. Ja, han fick en massa skit för dem. De, han hade ju placerat ut det där barnet. Ja. Jag ser helt borta. <laughs> <Sen, laughs> har vi några med Ja, spela en jingle. Då. Jag tänkte det. Mm. Ser... hej Familjen! Alltså, jag är inte redo. Ja, jag är redo. Ja, men vi kör ändå fast inte drickar vi är redo. Ja. Men det, jag... det ni hörde här var ju hallå, familj var det verkligen det? Var det det han sa? Hallå, familj. För jag har inte han att han sa det, nämligen. Så vi känner ni inte du då. Bra det, för vi. det är väl äh, familjen. Hallå. Jaha, så kan man säga. Men i alla fall. Jag har ett litet quiz här. Ja. Så jag tänkte att vi skulle få lära oss, lära oss, om skånska ord. Ja. Så tänker jag att... Berede på slakt, säger jag bara. Så är det är så här, att det är ett ord, och sen så är det fyra alternativ. Ja. Och så är det femton olika ord. Oh yes, shit, okay. Men vi behöver inte ta alla orden. Nej, vi, kan ta, vi kan ta några, men jag har gjort så många. Ta dem du tror jag kan. Ja, så kan jag <laughs> jag väljer ut så mycket Lina ska vinna. Mm, jag, jag har gjort så många. Overdoing vi it. Men så ifrån sa, vad är det en fubik? Är den en fuskare, en idiot, en äldre fabbro, eller en sjusovare? Jag vill att Evelina svarar först. Evelina? Nej, men... <laughs> Nickeline. <skratt> jag för... tycker inte svälter. Vi <skratt> behöver inte svara. Vi kan stänga av din mikrofon om du vill. Nej. Vi, nu, har vi nu har vi börjat, alltså. ja, är en fubik? Okay. Mikkelina. Fubig. Vill du svara på en fubik kan jag få alternativet En fuskare, en idiot, en äldre farbror eller en skisovare. Det är en äldre farbror. Jag tror det är en idiot. Jag tror det är en sjusovare. Nej, det är en idiot. För att En, en fubik ha. är någonting som är väldigt negativt. Okej, okay. mm. ja. Om du hyttar hossorna vad gör du då? Hastar iväg, <laughs> slänga soporna, kastar strumporna, drick upp alla slatta. alltså hutta hossorna. jag tror Sista. Nej. upp alla slätter. Ja. <laughs> jag tror slänger soporna. jag tror skyndar sig. Nej, det är kastar strumporna för hossorna, nej strumporna. strumporna? Så, jag hörde inte att du sa det som oh, ett alternativ. Sa. Jo. Vad, vad var alternativen då? Hastar Skita. iväg, slänger soporna, kastar ah, strumporna. Okay. Men när jag var liten det att det var BH. Ja. Okej. Okay. Uh -huh. <laughs> okay. eh, om något är nymt. Vad är det då? Tråkigt, svårt, lätt eller tyskt? <laughs> nimpt. Tyskt. Nimpt. Det är det inte som man skrattar med. Ja, kan nimpt. det vara tråkigt eller vad, vad hade det med? Svårt, lätt eller tyskt. Ja, det är ju tråkigt eller svårt. Jag tror att det är tråkigt. att det är nymt. Ja, jag så också det tråkigt. Jag med. Nej, det är lätt. något som är väldigt Va? lätt. Alltså, är jag tänker att vi ska ta den sista nu här. För uh -huh. den är lite intressant. Uh -huh. För att grejen är. Jag, jag, jag kontrollerar alla ord de säger. Så att det verkligen är det vad jag trodde det var. Uh -huh. Detta ordet finns det. Olika svar på. Det finns två svar enligt mig i detta här. Uh -huh. För det är ett som vi kallar i nordvästra. Och sen är det ett i resten av Skåne. Så det är om du har ont i ballen. Vad har du ont då? Könet, tungan, magen eller skinkan. Ballen är könet. Men det är ju såklart könet, men då är det ju vad andra menar med ballen. Att man har inte röv, skinkan. rumpan, ja. ja. Mm, det är rätt. Jag vill alls få när jag kollade så jag bara så jag visste inte om att det var skinkan också. Jo, men det är Det vi... är du som har sett att man säger ball för röv. Nej, jo. Jag, har, jag säger ballen för framdelen. <laughs> du har sagt för till mig att man säger ball för röv i alla fall. Ja. För, mig, för, för, för röv. För men mig är det det, röv. i Västra Götaland säger vi nog det faller till båda två också. Jag tror bara jag säger lite för framvärdeligen. Men alltså att alltså, vi har i Östergötland har inte sådana där ord. Eller alltså vi har ju inga speciella ord, som vi. Alltså vi, ja, ja, det finns en jätteor, det finns typ en ordbok nästan. Men sådär an, Använder du verkligen de här uttrycken och orden? Eh, vissa jag säger jag ju. Det är nåt som är let. Alltså, Var kommer det ifrån då? Varför säger man nimt? Jag vet faktiskt inte riktigt gokla. Men jag jag jag tycker det jag om det är danska eller nåt eller? Ja, det tycker mm. jag. Men det känns inte jättedanskt Nej. ändå. Nej. jag tror jag jag trodde därför det, tror är det från, jag, jag trodde det kommer från Tyskland. <laughs> <laughs> <laughs> okay. alltså, menar, det kommer från Tyskland. Ja. Okej. Alltså i men det är liksom kommer ja det är ja. Det är tyskt. Det är tyskt. Alltså det kommer från Tyskland. för jag tror att vi har väldigt mycket influenser i vårt språk eller språket. Det är skånskan. Både liksom från Tyskland och från Danmark. För när det du är samma som jag säger ju redigt säger jag rätt ofta. Det är ju riktigt. Ja, men det säger vi. Ju. Ja, men det säger Man säger ju säger, fast det man säger det inte som riktigt. Jo, redigt. Är, gött. ja precis, riktigt ja. gott. Jag skulle säga att det är snarare är ordentligt. Alltså någonting är ordentligt bra. Alltså det är riktigt bra. Ah, okay. Ja, Nej, vi säger redigt. Nej, nu sa jag ändå. Jo, lite vi, kanske har, vi, har, vi, har, vi har ett skåls Men jag kan inte ens komma på ett enda ord som jag skjut som jag som inte finns någon annanstans. Det är jättemånga. Skyligt. Kiligt. Mm. Trökigt. Det mm. gör inte ett enda. Har ni nått i Stockholm, Rikard Finns det säkert, men jag är så dålig wow. för sånt där. Jag hade en, komp en kompis när han flyttade ner hit så försökte han övertala alla om att i Stockholm så sa man droska om taxi. <laughs> men, det säger man ju i Norge. Mm. Ja, man säger ju om taxi. Men det har jag aldrig använt mm. själv. Är inte det är, fin det är, det sånt är gammal sån slang slangord? Jo, det är sånt här. 70 liksom. ja. Bulle. Det det roligaste är att man vet hur man extra kylling är. Extra kylling. Ja. Det är som ett ord. Extra kill, alltså det är ett ord. Nej. Det är en kylling på Det är, på en, det är nybörjare på i Malmöhamn. Ja. Oh. Oh. det var <laughs> inte <laughs> alls. Jag bara liksom, ja, ja. specifik. Men jag bara ville liksom så här äh, berätta för jag. Man borde inte plugga in av de här orden. Nej. Nej. Verkligen inte. Varför ska det alltså, det är samma som om du vet om, vet gammal det är gamla, gamla, gamla, det är grammatik. Vi har egen grammatik också. Det visste det om Det kallas säger. talfel, Mattias. Jag ja, säger nu gamla ibland. Men det säger ju outbildade människor, inte jag, jag Ja, tack. <laughs> så ja. <laughs> ja men fast det är ju sant. Men alltså, det, ja, det ni söker på Hasse språkvisa. Så ska Nej, ni Hallå, jag skulle googla nu och se om vi, man stavade om lagar skulle stå med stor bokstav nu när vi gör det här juridikarbetet. Ja, du, alltså jag är inte ordklagad. Ja, och då googlade jag ju stor bokstav blö mm. Och då fick jag upp nästan högst upp stor bokstav efter kommatecken. Men, alltså jag, är... blev, jag blev lite rädd då. Alltså är folk ja. dumma i huvudet? Ja. Ärligt talat. Men de är eller alla är ju verkligen inte det nu som inte drar alla vid samma kam här då. Nej men det finns många som men Det finns är många som inte vet så ja, kan har ju inte varit med på nej. svenska lektionerna. Nej. Men nu sa svenska det är ju svensk med. <laughs> ah, ja, ah, ja ja. Men, ja ja. Ja som Man måste man måste se skillnad på för att man kan man pratar på ett sätt och skriver på ett sätt det är det som jag tror många har svårt att skilja på. Ja fast väl oh. alltså, oh, ja. Nej men jag säger ju inte nu har jag stor bokstav med jag pratar. <laughs> men, <laughs> Nej, men det är väl ändå det här. Alltså det, är så, för det, är så här det är ganska basala grejer ändå ja. som folk skriver fel på. Som, alltså det här med stor bokstav efter kommatecken. Ja. Det, det vet väl Nej, vem men, som Men de, som vet de inte vad kommatecken är helt Nej, början, de vet ju inte det. Då tror de att det är typ en punkt. Som en punkt, ja. ja. Men sen så blir det också så här att eh, i Sverige, alltså vi särskriver ju nästan ingenting. Vi har ju superlånga ord. Mm. mm. Varför kan inte folk bara fatta det? Mm. Det heter det... jättekul i ett och samma. Det heter alltså inte det Regeln är ju snarare att man skriver ihop det än tvärtom. Eller hur? Det är ju snarare så att om du är osäker, skriver du ihop. Ja, skriver ihop. Nej, det, ja, det jag alltid. Ja. Ja. Ja. Jag brukar inte verkligen... läsa det högt för mig och säga jättekul eller jättekul. Alltså... Men det är det där, det där. tror jag folk som så här skriver. De skulle nog göra det, även om det var ihopskrivet. Så skulle tror, de läsa uh -huh. det som två ord. Det tror det. jag tror ja. det gör att de inte fattar. Alltså, för så är jag alltid jag tänker för då hör jag liksom vad som är rätt. Mm. Nej, men för när jag var liten och var osäker, då lade jag alltid till ett bindestreck. Ja, men Jämt. det kan jag också. Ja, det kan, det göra. kan jag göra ja. ibland också, ja, det, det om jag är är lite osäker. Det ja, ja. att sätta ett bindestreck emellan. Mm. Mm. Ja. För det gör de ju precis typ så här, alltså i tidningstexter och så ja, också. Men det, jag vet inte, det kanske är för att du USA, eller alltså sa engelska och sånt. Och så det sagt Remiska. Allt är här, ju alltid. De, alltid här, ja. här, ja. Men det de, måste de, de, ju vara därför där man... att folk också särskriver här i Sverige för ja. att man gör det utan. Det är också som det här med. Vad heter det då? Äh, ägande när man skriver att det är någons. Aha, ja. ja. Så heter det. Om det är Mattias men Kaisas mm. telefon. Ja, och så lägger de till en apos. oh, apostrof. Ja. ja, jag vet. Det är, så gör man på engelska. Ja. Då skriver man så. Men det är också ja. konstigt. För där skriver man ju också Kajsa är. Skriver man ju också ihop så. Mm. is. Ja. Det, blir så här, det är ju förvirrande på det engelska språket. Ja. Men det jag fattar inte folk. Jag, kan säga, jag skriver aldrig ihop sådana saker. Jag skriver alltid is efter. Bara för att det är lättare att se. Alltså, mm. jag skriver oftast jag tycker det är lätt alltså, mm. annars är det så lätt att man blandar ihop alltså, som du till exempel då Kajsas, eller Kajsa alltså, ni mm. Mm. fast i texten så förstår man ju det jo, jo, men ändå när man själv skriver då skriver man inte it's Kajsa is car. nej det är, ju liksom, det är ganska självklart en bil Kajsas Ja, och inte Kajsa är bil ja, Jag tyckte bara det var bedrövligt ja. att det var så jävla högt mm. upp när man googlar. Oh, jag tyckte det var hemskt. Men då kanske man också lär sig om det ligger. Ja. I Samt. Mm. Mm. Men det finns inte mycket grammatik, sådana forum på internet. Mm, det finns ju jättemycket. Ja. Det finns ju språksidor i vissa mm. tidningar och sånt. Som jag kan... lärde mig att lagar ska inte vara med stor bokstav till exempel. Mm. Mm -hmm. okay. Varför tänkte du att det skulle vara det? Jag vet faktiskt inte det, jag tycker men alltså det det, för att det är ett namn liksom då eller? Ja. Fast du borde det ju vara för att om du tar till exempel var man det är väl inte det är Nej, namn på ett det lag. Är det är namn ett namn på en lag. Men jag ja. vet inte men jag har varit osäker för sen så är det ju med förkortningarna. För så, så kan inte du skriva Buss hållplatsen med stort B. Men det är inget namn. det är väl samma, samma namn som varumärkeslagen. Ja men det är ett namn på bussplatser. Nej men det var oh, väl just därför oh. du i förkortningar så kan du skriva det med både stor och små bokstäver. Oh, okay. Jag ville bara kolla upp det mm. helt enkelt. Men det, Var vi... jag också dum i huvudet nu? Ja. Ah. Nej, det är, den, det är bättre att vara på den säkra sidan än den osäkra sidan. Ja. Det är som den andra sidan häcken liksom. Va? Ja, ja men om ni tänker en häck i mitten. Ja, vi förstod så På den vi, ena metaforan. sidan är det osäkra och på den andra är det säkra. Då vill man komma över på den rätta sidan. Ja. Ja, ja. Mm, ja, ja, ja, ja, ja. behöver liksom inte... Ja. Nu vill min grupp att jag ska komma upp och hjälpa dem att jobba. Men då, då pratar vi en timme till. Tillsammans? Ska inte du gå och äta lunch med oss? Först? Nej. Ska vi äta lunch? Nej, började, ja. ja, måste vi äta det. Jag vet inte. Jag måste med, det beror på men jag kan vad spara. vi ska äta för någonting. det är, är du inte... sugen på? Nej. Men, hallå, jag har en sak att för. Ja. först. Ja. Och det är så här att nu är solen jättestark ute. Så använd solskydd. <laughs> Mikkelina, jag sa vad, vad fin. Det ser ut som du har fått sol på dig. Det eller? så är inte jätteglad ut. <laughs> Nej, men det är ju för fan bubbligt här. Ja, jag, ser nu att jag ser ja, det nu. Så nu har jag förstört det. min hud för hela sommaren. Så nu är det ju solskydd hela sommaren. Du får ta den här ja. orangea sprayfärgen som den andrar. Men det är ingen sprayfärg. Har ni alla sett den här solskyddet med karotene? Mm. Nej. Från Nivea. Det är väl mm. en sån, sån här efterkräm? som man, Nej, hoppar, man har på Nej, det är en, en sol-lotion. Sol mm. Men med brunkräm ju typ. Nej. Alltså... Ja, <laughs> Det är en vanlig sån, men så har de lagt i karoten. För att i karoten, det finns ju typ i morötter, och det ja. omvandlas ju till A-vitaminer och, och A-vitamin hjälper huden mot solen. Därför har de också mm. det i då den men här då vill lotionen. Jag, jag vill bara ifrågasätta deras sätt att berätta det här för den som ska mm. köpa det. Istället för att skriva med karoten. Nej, står så, karoten. Ja, jo, men de har också lagt dit en liten morot. Ah. Som är knallorange. Ja. Är inte det lite missvisande? Mm. Där? Jag förstår ju att man inte blir orange av det. Mm. Men det är lite missvisande. Man att får det är en, en jävla... väldigt djup och fin färg. Och det har jag har skickat mm. bild till Rickard och bevisat igår. Mm. Ja. Mm. Djup, djup färg. Visst var ja, den djup. Ja, men ja. Då hade du väl varit utomlands länge. Ja, också. men den höll ja. hela oh. sommaren. Men då hade du också varit utomlands i typ Sydamerika. Nej, jag var ju i Thailand. Ja, men... Okay. Grejen att jag bränner mig aldrig. Alltså Nej, det fan, händer inte. Alltid. Och så Nej. satt jag ute igår och brände det. sönder mig. Mm. Men jag tror det att kroppen är för inte van vid solen. Alltså man bara så. <laughs> Du vet den här bilden du taggade mig i sen på Facebook ah. på en snubbe som hade världens värmande t-shirt det är jag på någon. alltså jag får så otroligt dålig bränna får du som bonabränna alltså jag får oh. hemskt bränna helt vä alltså det spelar ingen roll om jag inte har tröja på mig så blir jag liksom bara så här lite över bröstkorgen mm. men det är fortfarande helt vitt i hela det här området liksom. det ser jävligt. Du får lägga det rakt långt bara men jag har inte heller tålamod att ligga i sola Nej, Det är så jävla tråkigt. Det är så, tråkigt det är så tråkigt värdelöst eller ibland är det jätteskönt men oftast är det bara jag tycker det, jag tycker det är skönt mm. att ligga i sola typ och se på någon tv så man gör någonting med eller läser och läser. Läsa. Och det gjorde jag ju igår då. Mm. Mm. Ja, men då kan man, ja. Tre timmar sen var jag sönderbränt, så, ja, på caps också, så jag har ja, på kaps också. Jag gillar inte att bli varm, det är nog och sen, det som jag gillar inte bara ja. ögonen varm. Det roliga är att mina ögon är typ vita också, för jag har ju kollat neråt, så det är ju bara bränt på man kinderna. Liksom, så, jag. jag tyckte du så sommarfin ut i alla ah, fall. Det Mamma bli sa fint. att det kommer lägga sig så ja. att jag blir brun. Ja. Det kommer du göra. Alltså, tal, jag, var, jag, vet inte jag, visste, jag var illröd när vi var i Turkiet förra sommaren. Jag kan tänka mig att du blir väldigt röd nu. Jag, jag blev jätteröd. Alltså, jag. När När man, när man mm. gjorde så här på mig. Det typ sa tre timmar innan det blev vitt igen eller innan det blev rött igen innan det nu pekade han på sin arm ja, och nu vet när man äh, har fått lite brämma. så. Alltså, okay, det, alltså, det, jag kan inte jag var som en kräftare. Du måste ha hög solskyddsfaktor. Jag vet, men jag glömde sma in mig då. Ja, för men du måste ha hög om du har dålig då. huvud. Jag, glömde, jag hade fullt, pool, fullt upp till poolen. Ja, men det, måste man, mm. det är det första man gör när man går jag upp. För när för man är i Ja, det luktar gott. jag är mig Ja, nu går jag, jag ju runt och luktar. Idag har jag ju då tagit solkräm i ansiktet och på kroppen. Sen har jag ett puder också med UV. UV, vad fan det nu heter. HIV. Ja, uh. <laughs> ah, skyddig. Så att jag är riktigt skyddad nu. Ja, men det är bra. Japp snyggt. Ja, ja. Jag har sak att säga. Ja. Vadå? Att vi borde säga hejdå, tror jag. Ja. Ja. Ja. Ja. Men eh, vi är Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.